Я їх роздавив. Так, я їх розчавив своїм авторитетом, своїм авторитаризмом, своїм егоїзмом. Так, та Міла пішла буряковими плямами. Чому ж Льошка мені не радіє? Ірина Марківна зберігає олімпійський спокій. Однак я підозрюю, що твориться в неї в серці. Вона сподівалася, що я не допущу цієї критичної ситуації, що я знайду вихід. Старий радикюль вірив, що я прийму рішення, яке не зашкодить ні фірмі, ані її репутації. А що таке репутація? Це міф. Он, Денис, у своїй юридичній фірмі прекрасно живе без цієї бездоганної репутації і заробляє грошей утречі більше, аніж я. Я не знайшов виходу достойно вийти з цієї ситуації. Не знайшов. Я не хочу бути благородним. Я знаю, в цій країні мені... Мого благородного вчинку не пробачать. Я не хочу ризикувати кар'єрою. Я не хочу ризикувати фірмою Липинський ІК. Я не хочу ризикувати справою мого життя. Не хочу. З наради розійшлися мовчки, не дивлячись один одному у вічі. Спини людей були згорблені і не наче спазмовані. Георгій переконував себе у тому, що він зробив правильно – Однак кого-кого себе обдурити так і не зміг. Він став нервово ходити по своєму кабінету. Стіни тиснули на нього, стеля давила. Георгій не міг більше перебувати у цьому приміщенні. Він вибіг на вулицю, прошмигнувши повз Ірину Марківну, мов той кіт, який щойно нашкодив. Сівши за кермо, Георгій усвідомив, що не може навіть керувати машиною, тремтіли руки. Він не знав, куди йому податися. Зараз би йому не завадила підтримка близької людини, коханої жінки. Але такої немає. А такого він би хотів бачити на цьому місці, уперто його уникає. Егоїстка. Стоп. Георгій зловив себе на цьому слові. Евріка. Вона егоїстка. Вона страшна егоїстка. Тепер усе стало ясно, як Божий день – та ж вона точнісінько така, як я. Саме так я колись поводився з жінками. Точнісінько так само. Що ж я вимагаю від неї, якщо сам такий? Треба зосередитися. Я зробив велике відкриття. Я зрозумів її. А це вже півсправи. Знати психологію супротивника – це вже напівзавойований супротивник. Так, якщо я хочу мати її Євдокію, треба, що треба. Треба спершу розробити логічний план. Отже, перед усім варто уявити, що я – це вона. Так, треба подумати, що я, будучи егоїстом, хотів від жінки. Щоб вона не набридала – це раз. Щоб вона не ламала мій ритм життя – це два. Щоб вона була однодумцем – це три. Щоб вона була вправна в ліжку, не змушуючи мене до додаткових зусиль – це чотири. Отже, якщо він буде ненабридливим, цікавим співрозмовником, однодумцем і підходитиме їй у ліжку, то можна сказати, що він зможе її завоювати. Так, але має бути ще якась жіноча специфіка. Яка ж? Ага. Шлях до серця жінки лежить через її дитину. Малий Георгій. Ось варіант. Як же я раніше про це не подумав? Як же я раніше не здогадався, коли вона поспішала додому до дитини. Це ж ясно, як день. Дитина сама вдома. А я пропоную їй секс. Ідіот. Треба виправитися. Треба довести, що я не кобель, а інтелігентний чоловік, аристократ. Липинський відчув гарячу хвилю, яка розпружила всі його м'язи. Він твердо взявся за кермо і виролив на вулицю. Георгій об'їхав кілька книжкових крамниць, і за півгодини в нього була чудова добірка пізнавальної і художньої літератури для десятирічних. Він, мугикаючи веселу англійську пісеньку, скерував своє авто до Тарасівської, зупинився, подивився на гору. Старий каштан просто нахабно влазив своїми гілками до єваної квартири через балкон. Георгій посміхнувся. Він відчував себе тим каштаном. Помолодецький вибіг на п'ятий поверх і натис на дзвінок. Йому відкрила Євдокія у білому махровому халаті і з рушником на голові, щойно з душу, захвилювався Георгій. Він хотів був пролепитати щось про те, що їхня фірма займається благодійністю, і у них лишився комплект книжок, і що він хотів подарувати його Георгію, однак не встиг збрехати – вона подивилася на нього очима такими самими, якими колись давно подивилася біблійна Єва на свого Адама після спілкування зі змієм. Вона подивилася на нього з бажанням, і встояти перед тим поглядом було неможливо. «Я якраз думала про вас», – тихо сказала вона, взяла його за руку і повела до своєї спальні. Георгій кохав її нестямно. Такого з ним ніколи не було. Він шепотів їй як ти любиш, і робив їй усе, що вона хотіла. Це також було з ним перше. Він віддався їй повністю до останньої клітинки його тіла, і він відчув себе безмежно щасливим. Життя набуло сенсу. Київ знемагав від спеки. міста хотіло, щоб кияни нарешті вшилися на дачі, курорти, на село, а ті все щаснували його розжареними вулицями, не даючи йому спокою. У Георгія Заценкав мобільник – це дзвонив Гена Морозов із СБУ.